fest i ett klara kvarter i grund och lik ett kosbarn trillat från himmelen ner hans namn har idag satts på fren än ljus namne framtiden den en odor det sulde Som kärleken skördar och sår, är e det sol, det är sol överklara. Mot skyarna stiger vår lyckas ballomm, på den står det tryggplats för solen och sång. Och himlen blir blå och en väg går i vår, det är sol, det är sol Den kuvan den kommer, den kuvan den går Och som oftast den gick mig förbi Jag sökte i guldet men har sin igår Fatt en plombok med multum uti. Den ljusnande framtiden den är nu ännu tystna allhörnas är sol, det solen är, sol, är klar. I skogen i kronan vore vägmen till slut, just bortom en kröks storde solen på ljud. Och himlen blir blå och en värld bor i båg, det solen är, sol, är, sol, är, sol, är klar. botar att klaga Om tiden är vrång Det blir bättre en dag Ska du se Nej kom hellre hit Och sjung med i vår sång Det är inga kuponger På det Den ljusnande framtiden Den är vår Det är så Det är så det är så, det är så länge som lyckan Hon kommer och går Det är så Det är nog att komma igen Och himlen blir blå Och en värld går i vår Det är sol, det är sol över Sol över Clara sjunger Edvard Persson i filmen Med samma namn som han spelar in i år Och han sprider mycket värme och glädje I dessa bistra tider den amerikanska filmen Citizen Kane som handlar om en tidningskung har svensk premiär. Orson Welles har skrivit, regisserat och spelat själv huvudrollen och likheten med tidningsmagnaten William Hurst är slående. Filmen Tvillingarna med Greta Garbo i huvudrollen har svensk premiär och det blir hennes sista film. Och nu kan man också se den fantasifulla tecknade Walt Disney-filmen Fantasia på svenska biografer. Svenska filmbolag satsar på fosterländska manuskript som Rid i natt efter Willem Mobergs roman med Medvin Adolfsson i huvudrollen och Sikkan Karlsson spelar i Landstormens Lilla Lotta. I januari 1942 hålls en konferens i Wannsee, en första till Berlin, om vad som kallas judefrågans slutliga lösning. Ordet förintelse förekommer inte i konferensprotokollet, men alla konferensdeltagarna har fullt klart för sig vad som menas med slutlig lösning och specialbehandling. Försörjningsläget i det ockuperade Norge är svårt. På initiativ av ett tjugotal organisationer bildas i september 1942 Svenska Norgehjälpen. De aktuella hjälpproblemen för Norges del är helt annorlunda än i Danmark, eftersom den tyska ockupationsmakten håller Norge stängt. Men i Oslo bedrivs en barnbespisning med svenska livsmedel. Genom ett speciellt hjälpsystem kan också 5000 norska barn försörjas av svenska faddrar. Den första februari utnämner den tyske rikskommissaren i Norge, Josef Terboven– Ledaren för det norska nazistpartiet nationalsamling Vidkun Kvisling till ministerpresident. Utnämningen resulterar i protestaktioner, inte minst från den mycket aktiva norska motståndsrörelsen. Det leder i sin tur till tyska repressalier. Den 30 april arkubuseras 18 unga normen som en hämnd för att två tyska säkerhetspoliser dödats i ett bakhåll. I slutet av november förs ett tusental fängslade norska judar med ett fartyg från Oslo till Tyskland för vidare transport till läger i Polen. Också i Norge måste nu judar registrera sig och bära juderskärna. I juli skickar nazisterna 30 000 judar från Paris till koncentrationsläger. Det är bara 30 av dem som överlever.